Kaganiyamatta kusalene neyantang santang padan abhisamme chet sakhoju su suvacho chasse anatimani santu sakoce chet suvaho chet apakhi chet salahu apangabo kulesu ananugindu. Načakundang samá čare kimči, jene vinu parek upavadeju, sukinowa ontu hontu satta, bhavantu bavantu sukitata, jege či tasava tavarava anavasesa, digava je mahantava majima. Rasaka anakatulla dittava yeva aditta ad yech dure vasanti avidure bhuta va samvvesi va sambe satta bhavantu sukitta hmm. Naparo param na atiman Vyaro sana na pati ghasanya, na anya Mata yata niyam putta mayusa eka putta manurakhe Evampi sa babutesu manasam bhavaye aparimanan Mettancasa kasmin manasam bhavaye Aparimanam udang ado tiryamce asambádama asapattam asapartam Thittam charan sayanova sayánuva E'tam satim dittaye Brahman etam viháram dittin Dittincha anupaggama silava na sampano. Káme suvīne yage dham, nahi jáduka bhasiya punageti títi A teď se so, vrátíme k dávaný velkého soucitu, a Namo ratnatraya namo aarya, a Bodhi sattvaya, Maha Sattváya, Maha Karu Nikáya, Om Sarva Bhayeshutránam karaya Tasmai Namaskritya, Imam Arya avalokiteshvara, Tala Nila Kanta Namo Hridayam Avar Sarva Aarta Sadhanam Shubam ajayam Sarva Bhutanam Bhava marga Om um, Tat Yatham aloke, aloke Loka mati Atikrante He He Hare Maha Bodhisattva Smara Smara rida Kuru Kuru Karma Sadhaya Sadhaya Dhuru Duru Vijayante Maha Vijayante dhara, dhara, Dharendra Ishvara Chala Mala Vimala Amala Mukti Ehi, Ehi, lokeshwara, raga, visham, vinashai, dvesha, visham, vinashai, moha, chala, visham, vinashai, hulu, hulu, mala, hulu, hulu, mala, bulu, Bare padma, naah, sara, sara, Siri, sire, suru, suru, bodiya, Bodhya, bodhaya, Bodhya. Maitreya Nila kanta darsana prahadaya, svaha shaya, svaha Siddha Yogeshwaraya Varaya, sva neelakantaya, svaha chakra Svaha swaha padmahastaya, svaha Shankasudanaya Bodhanaya svaha Vama Disha Stika Krishna Jinaya, Svaha Vyagra charna nivasanaya, Svaha namur ratna Namo Arya avaru, kiteš, om sidiantu mantra, pára. Takhle jsme skončili v překladu. Dárat, hmm. dárat, dárat, dárat, dara dárat, dárat, huh? hmm. dárat, dárat, dárat, čala, mala, vimala, dárat, mala. Hmm? jasný význam. Čala znamená dí hm? Čala, čala, jdi, dí Amala znamená mala je skvrna a mala je bezeskvrny. Hm? vimala je čistý, hm? tež bezeskvrny. Amala, vymala, mukti. Mukti je osvobození a malá je bez zeskvrny. Mala je skvrna. A malá je bez zeskvrny. Vymala je čistý. Mukti je probuzení, ne, ne vysvobození. Mukti, ehi. Ehi, lokejšvára. Ehi znamená pocem. Pocem, pocem, lokejšvára, loka je svět, Ishvara je pán, pojď sem, páne světa, tedy soucit je pán světa. Hmm? Ehi, ehi, lokešvara, rága vysam vynášá aby si zničil, hmm? vynášá je zničit, aby si zničil jet, v podobě rága, v podobě lpění. Rága vyšam vynášája. Dveješa vyšam vynášája. Aby si zničil jed v podobě zloby. Moha čala vyšam vynášája. Aby si zničil jidi, emfatický Aby si jidi, zničil jed, v podobě poblouznění. Chulu, chulu, mala. Chulu, chulu nemá žádný význam, to jsou magická porekadla, hm? které nás naladí na vlastně na toto vědomí velkého soucitu. Hm? Chulu, chulu, mala. Chulu, chulu, mala. Chulu, chulu, mala znamená eh, Poskvrnění, hm, ale chulu chulu mala, chulu chulu mala, bulu, bulu nic neznamená. Bare taky nic neznamená. Bulu, bare, padma, padma znamená lotus. Chulu chulu mala, chulu chulu mala, bulu, bare, padma, nába. Padma znamená lotus, nába znamená pupík. Hm? Co znamená lotus, pupík? Tento soucit se zrodil ne zrozením z vášně, ale zrozením z čistoty. Hm? Chulu chulu, mala, chulu chulu, mala, bulu, bare, padma, nába, sara, sara, siri, siri. to též nic neznamená. Naladíme se na velký soucit, který nevyšel zvláštně, ale s absolutní čistoty. Sara, sara, siri, siri, suru, suru. Bodhia, bodhia s probuzením, bodhia je probuzení, bodhia s probuzením, Bodhája, sice špatná gramatika, ale musí to znamenat pro probuzení. Hm? S probuzením pro probuzení. Tedy soucit je s probuzením a tež pro probuzení. Bodhája, bodhája, bodhája, bodhá, Maitreya. Maitreya je budoucí Buddha. budoucí hm? budha. Ale Maitreya tady znamená schopnost lásky. Níla Kanta Darsana Prahradaya tedy Níla Kanta modrý krk tím, že přijímáme bolest, strast, utrpení druhých získáváme krásu modrého krku, hmm. tak jako páv, začneme zářit. Hmm? Čím víc jedusmíme, tím víc začneme zářit. Níla Kanta Daršana je. tedy soucit vede k tomu, že modrým krkem Daršana Prahráda je my přinášíme radost bytostem, které nás vidí. Ten, kdo má soucit, přináší radost bytostem, které ho vidí. A teď je ta poslední část, kde jsou samý, prostě jenom ty. E, sváha znamená dobře řečeno, doslova, su aha, ale znamená to tež sláva. Hm? E, a je to vlastně vždy na konci mantry, konci dávaný, sváha. Hm? Sváha Mahasiddhája, to znamená sláva nebo Heil, hm? jak říkají Němci. Hm? Sláva Mahasiddhája, sláva velkému Ten hm? Tento soucit tedy je velký Sidha. Co znamená Sidha? Hmm? Ten, kdo je úspěšný v Joze, ten se tomu se říká Sidha. Hmm? Od Sádana je jogínské cvičení, a Sidha je ten, který uspěl v Sádaně. Hmm? Sváha Maha Sidája. Sváha Siddha jogej Rája. Sláva tomu, který uspěl a který je pán yoginu. Tedy jinými slovy, ten, kdo má velký soucit, ten je pán yoginu, Pán těch, který uspěli v joze. sváha Mahasiddháya, sváha Siddha Yogeshváráya, sváha Nílakantáya, sláva eh, modrému krku. Hm? Sváha Čakra Yuktáya, Čak, čakra je kolo, jako kolo dármy. Hm? A Yuktáya sváha tomu, který má kolo. Hm? Zde se myslí... Eh, Kolo darmi, tedy ten, kdo má soucit, má jako kdyby měl v ruce kolo dámy, hm? kolo pravdy. Sváha Čakra Yuktáya, sváha Padmáhastáya, ten, kdo má soucit, ten má v ruce lotus, který je symbolem čistoty. Hm? Sváha Padma Hastaja, Padma je lotus, Hasta je ruka. Hm? Sváha Šankášubdane Bodanája, Sváha tomu, který používá mušly hm? v Indii, vždycky, pred, až budete v Indii, uvidíte před jakýmkoliv obradem první troubí na bílou mušly. Hm? Přivolávají bohy, višnu a tak... Jsou jogíni, kteří můžou hodiny na tu mušli hrát a přivolávat bohy. Jsou šanka šukdané, boudaná. Sláva tomu, který troubí na tu bílou mušli aby vedl bytosti k probuzení Boudhanája. Mm. Čili jinými slovy, soucit je to, je jako přivolávání těch bohů bírov mošlí, aby probuděli bytosti ze samsárického snu šanka šuddané bodanája sváha vama disha, stita krišna džinája Sva, sláva tomu který stojí na levé straně, aby zvítězil nad vším co je černé, čili zlé hmm? proč na levé straně? To je třeba si uvědomit, v Indii, podle indických představ, pravá strana je příznivá, levá strana je nepříznivá. Hm? Až bude Zuzana zase v Nepálu nebo v Indii, nikdy neplatit peníze, nedávat levou rukou. Hm? Aniž nevyšet prstom v levou. <laughs> To je, můžou to brát jako urážku osobní. Hmm? To jsem se další. Levá strana je nepříznivá. Právě proto ten, kdo má soucit, stojí na levé straně, aby pomohl těm ubožákům, kteří jsou v nepříznivém stavu existence. Hmm? Váma diša stita, Krishna Džinaya, stojí na levé straně, tedy na straně těch, kteří trpí, aby zničil všechno zlo. Láma diša stita Krišna džinája. Sláha viágra čarmanivá sajnája. Sláva tomu, který sedí na tygrí kůži. V indické ikonografii Shiva a Švára. A velký i dnes velký jogíni sedí na tygry kůži, to jim dává velkou energii. Hm? Tigr je symbol energie. Hm? No a to je, to je konec pak sváha Viagra Čarmanivá Sanája, sváha Namo Ratnatraja, Namo Arya. velký Om siddhyan, opakuje začátek, Om siddhyan mantra pádhája, sváha. Nechť slova této mantry uspějí, hm? sváha. No a tím jsme skončili výklad. Hm? My jsme se zase kladáli ty kří kůži, jako sucitního zábělí toho kříra. No to oni nezabili očetně. Ty právě, tak tygry, so, ty, jako všechny bytosti, musí chcípnout, když chcípne, no tak... Na starovu Když chcípne, tak oni, oni bydlají v jeskyni, ty tygry jsou taky věskyní. tak tam najdou nějakou tu kůžičku. To na <tumacista. tumacista. tumacista>